то дуже стилізоване зображення весняної травички, котру в народі називають сосонка. Адже яйце – символ весняного відродження сонця і всієї природи. Воно є символом плодючості. Але от у чому річ? Травиця та є мотивом, знаковим зображенням, містичного небесного змія, який і запліднює це яйце. Так що змій несе не тільки негатив. Проте змій – створіння, що викликає здебільшого відразу, не зовсім погодився із хвойкою з очей. Так, і те прадавнє, з часів верхнього палеоліту, Сприйняття дуалістичної природи змія, і з часом все ж поступається образові переможеного змієборцем, змія звіра, тлумачив пав Вікентій, у християн святий Георгій Юрій, який долає нечистого Змія. Добре, як на мене, що церква в ім'я саме цього святого. Старокиївська Георгіївська стоїть поблизу нашого Софійського монастиря, чи не найдавнішого християнського сакрального центру Києва, духовного осереддя нашого міста. Мудрість Софія підкріплена відвагою. А скажіть, пане Городецький, це ваші химери підштовхнули вас до зацікавлення такими речами. Питання про ваші химери прозвучало доволі двозначно, і архітектор, котрий умить насторожився, мусив сказати, що як митець, він має інтерес до всіх загадкових істот, нехай і мітологічних. Далі Хвойка розповідав городецькому, Скільки ще треба зробити на ниві київської археології? Самих некрополів, могил Курганів раннього середньовіччя в Києві майже три сотні, а на Старокиївській горі і на горах над Кирилівською вулицею, і над річкою Либідь, і в урочищі Китаєві, всі вони, на переконання Хвойки, приховували неймовірно цікаві знахідки. Городецький і Хвойка продовжували розмову, навіть вийшовши із приміщення музею на вулиці. Вони перекидалися словами, мов, грали у пінг-понг у спортивному клубі. Якийсь панок підійшов до них і чемно зняв капелюха. «Пане Хвойко», – почав він, «А, пане Раковський», – зупинився археолог, – «як ваша справа? Ваш заклад? Клієнтів багато? До речі, дозвольте представити. Пан Городецький? Пан Раковський?» «Пана Городецького я знаю. Та хто ж у Києві не знає такого митця?» – трохи пишномовно почав Раковський. У відповідь пан Владислав усміхнувся. Чоловік мав трохи кумедний вигляд, занадто прилизана зачіска та кричущий новий костюм. «Пан Раковський – фотографічний майстер», – пояснив Хвойка. «Хазяїн ательє «Люкс». «А», – кивнув архітектор, – «тепер усе зрозуміло». «Зрозуміло, що?» – поцікавився фотограф. «Перепрошую, це я так». Настрій у Городецького змінився з філософського на легковажний. Дрібний підприємець навправду мав вигляд героя якогось водивіллю. Пане Хвойко, пане Городецький раптом засяяв широкою усмішкою фотограф. Чи можу я вам запропонувати, і це була б для мене висока честь, якби ви погодилися зробити фотографічний портрет у моєму ательє».